Fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma unor mesaje de 30 de minute, pot fi difuzate pe calea undelor de radio. Lecțiunea de astăzi, 2C076, se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 8 al capitolului 12, al celei de-a doua epistolei lui Pavel către Corinteni, după ce mai întâi vom mai adăuga un ultim gând pe marginea versetului precedent, versetului 7 din 2 Corinteni 12. Cât cu privire la segmentul nostru introductiv, astăzi ne vom întâlni din nou cu Cristina Roy, cu prilejul unei alte lucrări interesante, al cărei titlu este Adevărata Fericire. Vom începe cu capitolul 1 care poartă titlul Subculmea Murtin. Ai putea să străbați toată lumea, așa ziceau oamenii, și cu greu ai putea să găsești niște frați gemeni ca Pavel și Andrei Murtinov, care să trăiască atât de armonios unul cu altul și care să se iubească atât de mult ca ei doi. Tatăl lor murise pe când încă nu aveau 14 ani. Și de atunci își ajutaseră mama să se ocupe de mica lor gospodărie. După ce a murit și mama, se ocupaseră singur de ea, așa cum puteau. Locuiau în izolatul sătuc copaniți, care ținea de orașul Z, la poalele muntelui. Căsuța lor era înconjurată de o bucată de pământ, de o pășiune și de o livadă frumușică. Deoarece și izlazul satului se afla în apropiere, îl luaseră în arendă contra unei sume mici de bani și în felul acesta puteau ține cu ușurință două vaci bune și câțiva vicei, din care obișnuiau să vândă în fiecare an câte unul sau doi. Moara nu era departe, doar cât coborau dealul în vale până la morarul Lehoțchii. Nu era nevoie să se chinuiască cu adusul apei pentru animale, căci în apropierea casei lor curgeau un pârâu cristalin și acolo își adăpau vitele. Mai țineau și câteva oi, mai ales pentru lână. Ceea ce se strângea peste iarnă, dădeau la țesut, tot din doi în doi ani, și își făceau ori haine, ori ițari. De când se făcuseră și ei băieți mari, umblau totdeauna foarte bine îmbrăcați. Așa cum copaci în pădure, fără să fie sprijiniți de vreo mână, fără să fie legați de vreun par, creșteau drept în sus spre soare, așa crescuseră și ei, fără gimnastică, deoarece în micuța școală din sat încă nu se făcea această materie. Dar ei creșteau drept și puternici, cu umerlați și cu piept frumos bomba. Fiecare dintre ei ar fi putut duce cu ușurință în spate un orășan mai pirpiriu până pe culmea Murtin. Așa se numea muntele, la poalele căruia se afla casa lor și nu și-ar fi pierdut răsuflarea. Andrei Murtinov ținea foarte mult la căsuța lor și nu cunoștea nimic mai frumos pe lume. Nu că n-ar fi văzut niște case mari și înalte, căci le văzuse atunci când se dusese la târg dar n-ar fi făcut schimb cu niciuna dintre ele. În orașe, casele stăteau strâns lipite una de alta, piatră pe piatră și oamenii nu vedeau altceva pe fereastră decât noroiul străzii. Simțea că dacă ar sta acolo s-ar sufoca, îi se părea că oamenii erau lipsiți de libertate. Este adevărat că aveau geamuri mici la căsuța lor, dar atunci când se uitau afară, îi trebuie inima de bucurie la vederea frumoasei lumii a lui Dumnezeu, fie primăvara când livada se mănea cu o grădină a Edenului, fie vara când se coceau fructele, fie toamna când crengile merilor și prunilor amenințau să se rupă povara fructelor lor. În oraș trebuia să cumperi totul, iar ei aveau aici toate din belșug. De primăvară până în iarnă trăiau în cea mai mare parte numai din fructe, lapte și ciuperci pe care le găseau în pădurea din apropiere. Carne mâncau doar atunci când tăiau un miel sau un iepure de casă. Cât timp trăia mama, avuseseră o orătănii, dar apoi le vânduseră în oraș și cumpăraseră în schimb tot felul de lucruri necesare la casa omului. Pavel Murtinov nu era totdeauna mulțumit de casa lor ci era de părere că trebuiau să o mărească. Deseori făcea planuri și observa cum erau și alte clădiri. Tocmai când aveau de gând să înceapă lucrul, primiră din senin o lovitură grea. Deoarece erau gemeni, fusese rechemați amândoi la trierea recruților și se întâmplă ceea ce nu crezuse nimeni. Pavel trebuia să meargă la armată. De i-ar fi luat măcar pe amândoi odată, dar să-i despartă? Uneori își spuseseră, când ne vor lua la armată, vom fi acolo amândoi și vom suporta totul împreună. Cei drept, renunțase răi la speranța că vor fi scutiți de armată, dar așa ceva nu le trecuse prin minte, adică unul să fie luat, iar celălalt să rămână singur acasă. Ce știau domnii aceia din comisie, care râdeau de Andrei când începuse să-i roage să-l ia și pe el la armată, după ce Pavel fusese încorporat? Cât de greu le era la cei doi băieți. lui Pavel pentru că trebuia să plece fără Andrei și lui Andrei pentru că urma să rămână singur acasă. Amândorura li se făcu negru înaintea ochilor, dacă n-ar fi fost gălăgia făcută de ceilalți băieți din jurul lor, ar fi zbucnit în plâns. Oare de ce am căzut numai eu când am fost copil? Astăzi m-ar fi luat și pe mine la armată, se lui Andrei. Sau de ce n-a căzut și Pavel? Atunci ne-ar fi lăsat pe amândoi în pace Și s-au întors acasă foarte necăjiți Nu te teme, zise Pavel Când se mai potori puțin prima durere Poate că totul se va schimba în bine De ne-ar fi luat pe amândoi Atunci căsuța noastră s-ar fi sălbăticit cu totul Și chiar dacă am fi închiriat o Nu ar fi fost păstrat așa cum am fi făcut-o noi amândoi Și ce o să învăț acolo O să fie de parcă ai ști și tu După ce mă întorc să vezi, o să trăim la fel ca până acum, ba, poate și mai bine. Da, zise Andrei oarecum îngăiat, în cei trei ani o să construiesc eu ce aveam noi de gând să facem. Ei, chiar așa de mult nu o să poți face nici tu, e prea mult pentru tine, chipzui Pavel, și nu poți rămâne nici singur. Cred că ai putea să o iei la tine pe tușa zvara, biata de ea n-are pe nimeni. Unchiul nostru a risipit toată averea și acum a murit și cel de-al doilea soț al ei. Ai dreptate, este o femeie bună și are numai un copil de la unchiu. Ei bine, cum o vrea Dumnezeu? Dacă nu se poate altfel, atunci o să ne descurcăm cum putem. Tu acolo, eu aici. Și așa s-au mângâiat frații. Și pentru că Pavel nu trebuia să plece imediat, în cele din urmă li s-a părut totul ca un vis urât. La punctul acesta încheiem primul episod cu remarca E așa de ușor să treci peste toate când este dragoste. Știți, Biblia vorbește despre dragoste firească și dragoste duhovnicească. Există o dragoste firească, din nefericire este pe cale de dispariție îngrijorătoare. Oare nu spune Scriptura că în zilele din urmă oamenii vor fi fără dragoste firească? iar lipsa ei face viața cu atât mai greu de suportat. Doamne Dumnezeul dragostei, mulțumim frumos că dragostea ta ne-l-a dăruit pe Domnul Isus Hristos, prin care ne-ai născut și pe noi copii ai tăi copii ai dragostei. Iar dragostea ta nețărmurită face ca viața aceasta, oricât este de grea și de crudă, să fie demnă de trăit, pentru că nu există nimic, care să stăvirească bucuria de a iubi, mai ales pe cei care nu sunt demni de iubire, așa cum ne-ai iubit tu pe noi pe când îți eram încă vrăjmași. Mulțumim pentru ce ne-ai dăruit în Domnul Isus Hristos, te rugăm să binecuvântezi acest mesaj cu descoperirea mai pronunțată a dragostei acesteia și cât este de demnă să fie primită de toți cei care ascultăm, pentru ca devenind copii ai dragostei să ne cunoaștem bine menirea pe pământ, să iubim și noi din dragostea ta pe cât mai mulți, să-i aducem la tine, să fie mântuiți și să trăim împreună cu tine pentru toți vecii. Amin!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 Eu i-am dar lor, lumi au spus, mi mi mi lui mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi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 Așa cum sarea împiedică putrezirea cărnii și a peștelui și nu îngăduie să se în întrânsele viermi, tot așa orice boală ferește trupul nostru de putrezire și descompunere duhovnicească și nu îngăduie patimilor ca unor viermi sufletești să se zămistrească în noi. Iar Spurgeon spune așa, Dacă s-ar citi viețile sfinților în lumina veșniciei, am înțelege pentru ce drumul vieții pline de dureri a anumitor credincioși nu putea să fie altfel decât a fost. Vom vedea de ce li s-a trimis acea întristare neobișnuită tocmai atunci când păreau mai puțin pregătiți sorabde. Vom descoperi că Dumnezeu a împins zidul întristării înaintea unei săgeți veninoase nevăzute pe care ochiul său a putut-o descoperi și că el a pus tocmai acolo mai multă greutate unde satana era ocupat să trezească în gânfare, dar în același timp Dumnezeu prin Duhul Sfânt i-a dat putere de răbdare ca să poată rămâne în picioare. Cuțitul care taie atât de adânc ajunge numai până la punctul unde se ascunde răul, dar răul acesta trebuie smuls împreună cu rădăcina lui. Binecuvântată este suferința îngăduită de Dumnezeu în viața slujitorilor săi. Prin ea Dumnezeu ne păzește de mândrie și de orice altfel de păcate. În versetul următor, la versetul 8 din 2 Corinteni, capitolul 12, Apostolul Pavel ne face cunoscut că de trei ori, spune el, am rugat pe Domnul să-mi ia. Este vorba deci de țepușul, de suferința aceasta care era în carnea în trupul Sfântului Apostol Pavel. Nu e ușor să porți un țepuș în carne. De câte ori faci mișcări și, mai ales într-o anumită parte, îi simți vârful cum se înfige mai tare și oricât de răbdător ai fi, te face să gemi. Marele Pavel gemea din pricena pușului din carnea lui și ar fi vrut să scape de el, de aceea s-a rugat domnului de trei ori pentru lucrul acesta, dar domnul nu i-a împlinit rugăciunea. Nu că i-ar fi plăcut domnului să-și vadă copilul zbătându-se în dureri, dar pentru faptul că îl ferea de o primejde și mai mare, primejdea mândriei, îi lăsa țepușul în carne. De câte ori se a în partea aceasta, țepușul se înfigea și mai tare, silindrul să rămână în poziția cea dreaptă. Dacă ne-am predat Domnului și știm că el cunoaște și mai bine nevoile noastre duhovnicești, să-l lăsăm să lucreze în noi cum îi place și cu mijloacele pe care le găsește el mai potrivite. Dacă durerea este mijlocul cel mai potrivit pentru îndreptarea unei părți din ființa noastră, atunci să rămânem liniștiți și încrezători în brațul Domnului și să nu-l forțăm prin rugăciunile noastre să ne ia. Rugăciunile neîmplinite sunt tot atât de folositoare pentru noi ca și cele împlinite și trebuie să mulțumim Domnului și pentru unele și pentru altele. De trei ori, spune Pavel, am rugat pe Domnul Sămilia. E bine să ne aducem mereu aminte când ne rugăm de felul Domnului Isus de a se ruga zicând «Facă-se voia ta, Tată!» Și să zicem din toată inima lucrul acesta și noi. Dumnezeu se bucură când nu-L deranjăm în lucrarea pe care vrea să o facă în noi și cu noi, să avem de plină încredere în El. Cu privire la punctul acesta, am să vă relatez și dumneavoastră că în biserica la care merg eu, soția pastorului nu este prea în vârstă, are 50 și ceva de ani. Ei, sigur, dacă eu am 66 înseamnă că e tânără, nu e așa? În sfârșit, are probleme cu genunchii, ba, cu amândoi genunchi. Așa probleme serioase are încât doctorii au găsit că nu mai poate fi remediu și atunci au decis să-i facă operații și să-i înlocuiască genunchii cu niște genunchi artificiali. Nu știu exact din ce material sunt făcuți, oricum știu că este vorba de un genunchi artificial. Astfel de operații sunt foarte frecvente aici în Statele Unite, nu știu ce se întâmplă, care e situația, din ce motiv, dar foarte mulți au genunchi artificiali. Ei bine, cât e America asta de America, cu toate calmantele pe care le are, aflați că operația aceasta este extrem de dureroasă, nu operația în sine, ci recuperarea. Recuperarea presupune o seamă de exerciții de terapie care provoacă dureri mari de tot. De aici au și făcut ei vorba no pain, no gain, adică dacă nu suferi durere, nu câștigi. Operația în sine, așa cum am spus, nu doare deloc pentru că se folosesc anesteziantele, dar terapia este îngrozitor de dureroasă. Soția pastorului a făcut acum prima operație la un genunchi și urmează al doilea. În timpul acesta este foarte îngrozită deja de ceea ce va urma, crede că nici nu o să facă și al doua operație, dar n-are încotro pentru că nu-și poate folosi genunchiul ei original și trebuie să aibă unul artificial. Vrem să scot în evidență faptul că primește totuși aceste dureri cu bucurie pentru că se gândește la posibilitatea care o are de acum pentru tot restul vieții să poată merge liniștită fără niciun fel de probleme, fără niciun fel de durere și fără grija de a-i se agrava cumva situația genunchiului. Fiind unul artificial, de acum încolo nu va mai avea niciun fel de probleme cu el. Dar trebuie să depășească aceste momente de criză. Am vrut să scot în evidență, prin paralelism, că și noi ne lucrează Dumnezeu în același fel în viețile noastre spirituale. Trebuie să ne creeze niște disconforturi, niște neplăceri, niște dureri, așa cum era cazul Țepușului lui Pavel, pentru ca să ne scape pentru tot restul veșniciei de urmările nefaste ale mândriei sau cine știe ale cărui alt să-i mulțumim deci lui Dumnezeu pentru toate și pentru felul minunat în care lucrează, să-l lăsăm să lucreze ce știe mai departe și ca soția pastorului să primim să suferim aceste dureri trecătoare pentru ca să ne putem bucura de o sănătate spirituală cu atât mai puternică pentru tot restul vieții acesteia și mai ales pentru întreaga veșnicie. În continuare, la versetul 9 din 2 Corinteni 12, Apostolul Pavel ne face cunoscut răspunsul Domnului prin următoarele cuvinte. Și Domnul mi-a zis, Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Așadar, spune mai departe Pavel, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Dragii mei, pentru ca să înțelegem mai ușor acest verset bogat, vom lua pe rând cele trei părți ale sale. 1. Și el mi-a zis, Harul meu îți este de ajuns. Dumnezeu a vorbit, iar noi oamenii trebuie să credem și să primim ceea ce a spus el, fără să schimbăm nimic. Harului ne este de ajuns în orice împrejurare ne-am aflat, și în întristare, și în bucurie, și în pierdere, și în câștig, și în frângeri, și în biruințe, și când suntem în singurătate și când suntem în mijlocul celor iubiți. Da, harul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, bunătatea, mila, dragostea lui ne este de ajuns pentru viața noastră, pentru mântuirea, pentru salvarea și desăvârșirea vieții noastre. Ne este de ajuns pentru trecut, prezent și viitor. Mare este Harul, adică darul acesta al lui Dumnezeu, bunătatea pe care le revarsă necontenit peste noi. Ce înțelegem prin Har? Ce este El? Desigur, nu se poate spune în puține cuvinte și totuși o să spunem câteva. Harul este tema favorită de care a vorbit foarte des și apăsat Marele Apostol Pavel. Alături de numele Domnului Isus, cuvântul Har era cel mai mult rostit de gura acestui mare om. Cuvântul Har, cuvânt de origină greacă de la Haris, a intrat în limba română netradus, așa cum sunt și alte cuvinte ca Amin, Aleluia, Biserică, etc. El a fost tradus prin cuvintele Grație divină, Favoare dumnezească", Milă, Bucurie sau Dragoste. Toate foarte adevărate și cuprinzătoare, dar Harul este mai mult și mai cuprinzător decât toate aceste cuvinte. Dacă ați fost vreodată la marginea mării, înțelegeți ce înseamnă un lucru întins care cuprinde mai mult decât vezi cu ochii. Așa este Harul lui Dumnezeu. Harul este ca și Dumnezeu, necuprins. În fața Harului stă cel credincios și se minunează și nu poate să-i pătrunde lungimea, lărgimea și înălțimea. Toate câte vin din cer pentru noi oamenii sunt Harul lui Dumnezeu. Harul înseamnă dragostea lui Dumnezeu, mila lui, bunătatea lui, mântuirea lui, dar chiar și mai mult decât atât. Harul lui Dumnezeu s-a revărsat peste omenire atunci când s-a arătat Domnul Iisus Hristos, El este întruparea Harului și adevărului, cum găsim la Ioan 1 cu 17. Un pictor înfățișa Harului Dumnezeu ca pe o bandă care, prin Adam și Eva, cuprinde toată omenirea. Toți pot fi mântuiți, dar numai prin Harului Dumnezeu, dacă intre pe poartă prin pocăință și credință. Este har pentru toate lucrurile pe care le cere Dumnezeu de la noi, pe care trebuie să le avem și în care trebuie să trăim. Harul aduce putere, mângâiere și îndemn la lucru. Este har pentru mântuirea noastră. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, citim la Efeseni 2 cu Harul înlătură orice pretenție la meritul omului. Dacă spune cineva că mai face câte un bine, se mai roagă din când în când și mai împlinește anumite rânduieli religioase, credinciosul nu se poate învoi cu astfel de vorbe. El știe că tot ce poate face omul este pătat de egoism. Numai ce a făcut Domnul Isus este în chip desăvârșit bun. Suntem mântuiți prin har fără niciun merit din partea omului. Harul te smerește până în țărână dar te și înalță până la Dumnezeu. Este har pentru mântuire, prin har suntem mântuiți. Lucrul acesta este spus clar în cuvântul lui Dumnezeu și de foarte multe ori. Este har pentru a fi sfințiți și pentru a trăi în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Fără har nimic nu se poate. Este har pentru luptele și ispitele noastre. Harul lui Dumnezeu este puterea noastră. Fără har nu putem rezista în fața ispitelor. Este har pentru a putea lucra pe ogorul Evangheliei la mântuirea sufletelor. Este har pentru trăirea vieții în Hristos pretutindeni, în familie, în atelier, în birou, în călătorie. Harul lui Dumnezeu păstrează pe credincioși. Este har pentru timpul de suferință. Este har pentru clipele din urmă ale vieții credinciosului. Da, este har și pentru clipa morții. Avem nevoie de har pentru toate împrejurările și el este din belșug la Dumnezeu, numai să de mâna credinței să-L luăm. Harul lui Dumnezeu lucrează să scoată din noi chipuri asemenea Domnului Isus. Harul este atmosfera noastră, elementul nostru de viață. Suntem copiii lui Dumnezeu prin Har. Harul este esența adevărului, zice Sfântul Macarie cel Mare. Apropiindu-ne acum de încheierea programului 2C076, vreau să recit două strofe de poezie care vorbesc despre Har. Le-ați mai auzit și cu alt prilej, dar să cotesc că e un loc foarte nimerit să le spun și de data aceasta. Harul ți-e dat ca valoarea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 Una dintre trăsăturile de seamă ale Harului constă în posibilitatea pe care ți-o dă să te recuperezi după ce ai zbârcit-o, ceea ce în lege nu se putea. În lege ai greșit, ai terminat. Dar în Harul pe care ni l-a adus Domnul Isus există plata pe care a făcut-o El pentru noi și de îndată ce ne recunoaștem abaterea de la linia cea dreaptă, sângele Lui ne curățește, Harul lui ne îndreptățește și ne pune din nou pe drumul cel drept și ne ajută să mergem înainte. De aceea este așa de scump Harul Domnului adus prin Domnul Isus Hristos. Dacă legea garanta mântuirea numai a care puteau să o țină, Harul garantează mântuirea tuturor celor care vor să-l primească. Atât ni se cere să vrem să primim Sângele Domnului Isus Hristos să ne curățească de orice păcat, să primim crucea Lui prin care suntem născuți din nou la o viață nouă și de acolo înainte. Sângele Lui care ne-a curățit continuă să ne curățe în tot timpul ori de câte ori venim la El. În felul acesta putem să trăim așa cum a trăit Domnul Isus Hristos după cum suntem îndemnați la 1 Ioan 2,6 și să avem ca sfârșit al alergării noastre prețul cel mare pe care l-a rânduit Dumnezeu tuturor acelora care, primind Harul, aleargă spre alergarea care ne stă înainte. Facă Domnul Dumnezeu ca toți să ne deschidem inimile, să primim Harul lui Dumnezeu, să-L lăsăm să lucreze necurmat în noi, descoperirea Domnului Iisus Hristos pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat suie de la bine spre mai bine. Să